Det här är ett poddradioprogram från Ekot Granskar med den bästa undersökande journalistiken från Ekots reporter. Alla våra prisbelönta granskningar finns i vår app, Sveriges Radio Play. Efter polisvåldet som dödade Osmo Wallo kom ett löfte från politikerna. Det har passerat och det man kan göra det att säga sig att det här accepterar vi inte, det här får aldrig hända igen. Men idag kan studiet visa att mönstret från Osmovallofallet har upprepats. Ja, varför dröjde det så lång tid innan åklagaren kopplades in efter det ödesdigra polisingripandet av Johan Liljekvist? Vi fortsätter nu vår granskning. För snart två år sedan grep polisen Johan för att han sparkat på en bil. Och enligt flera vittnen så använde polisen mycket våld och gripandet vid det här gripandet. Och den rättsmedicinska undersökningen slog också fast att Johans död hade samband med polisingripandet. Efterspelet till den här tragiska historien visar att det finns flera paralleller till det uppmärksammade fallet med Osmo Vallo. Här är Bo Göran Bodins reportage. det är är nog någon här varje dag. Skulle jag tror för lycknorna brukar alltid lysa i några minuter. Jämt, jämt, jämt. Nelia skockar bort nysmön från gravlyktorn och drar med handflatan över Johan Liljikvist kalla gravsten. Johan och Nelia var tillsammans och hade bestämt att de skulle förlova sig på hans födelsedag. Men stenen framför oss visar att Johan dog några månader innan sin 25-årsdag. Hur ofta är du här? Uh, en gång i veckan minst. Hur ofta? Mm. Nja. Det är snart två år sedan Johan Liljikvist dog efter ett våldsamt polisingripande i Göteborg. Enligt rättsläkaren har Johans död samband med polisingripandet. Ändå har ingen ställts till svars. I det här reportaget kommer vi att avslöja nya uppgifter i Johan Liljikvists fallet. Och vi kommer att visa hur mönstret går igen från Sveriges mest uppmärksammade fall av polisvåld, ingripandet mot Osmo Vallo. Och vi börjar vår berättelse i Karlstad. En sen kväll i maj för 15 år sedan. Min mamma ringde mig. Och ringde och sa att min pappa hade dött. Hon visste inte riktigt hur det hade gått till. Men att polisen var inblandad. Ann-Marie Salmi Vallo var 18 när hennes pappa Osmo dog vid ett polisingripande i Karlstad. Jag blev så chockad så jag, visste, jag vet inte om jag svarade. Det hände någonting överhuvudtaget. Utan... Jag la nog bara på egentligen och min pojkvän undrade vad det var med mig för då började, alltså jag bröt ihop helt. Sen visste vi inte så mycket mer. Det, som, alltså det tog ett par månader innan vi fattade riktigt alltså vad som hade hänt. egentligen och Efter alla de här vittnena kom fram och berättade hur de hade stampat på honom liksom och satt knät i ryggen på honom. Och... Osmovallo avled i samband med ett polisingripande den 30 maj 1995. Det var två poliser med hund som ingrep mot honom och enligt ett stort antal vittnen förekom massivt övervåld från poliserna. Men ingen av dem ställdes till svars för dödsfallet och utredningarna som gjordes efter Osmovallos död kritiserades kraftigt. Får... I Sveriges televisionsprogram Striptease som under flera år granskat fallet sa justitieminister Laila Freyvalds att något liknande aldrig skulle få hända igen. Men jag kan inte göra något mot det som har skett. Men är det inte en fara med att det kan passera en gång i en demokrati eller i en rättsdag? Då ska det inte passera en gång till. Den ambitionen måste man ha. Men får det passera? Det, det har passerat och det man kan göra är att säga sig att det här accepterar vi inte. Det här får aldrig hända igen. I höstas avslöjade vi att det som inte fick hända hände igen. Här i studiet... Han vittnen fram och berättade om hur polisen tryckte ner Johan Liljekvist mot gatan med samma livsfarliga grepp som också användes mot Osmo Vallo. De sitter ungefär en fyra personer, poliser på han, med knäna i ryggen och liksom trycker ner han verkligen i backen. Med alla de ovanpå sig jag kan ju tänka mig att han hade svårt att andas. Ja, så småningom är de en hel hög med poliser på honom i alla fall att det känns väldigt, väldigt fumligt. Det där var alltså från Studio 1 i höstas. I det här reportaget ska vi granska om det finns fler paralleller mellan de två fallen, Osmo Vallo och Johan Liljekvist. För det ska ju inte få finnas några likheter. Och vi börjar i Karlstad med Osmo Vallo fallet vi skulle, ju, vi skulle ju granska så att säga, den rättsliga hanteringen av Osmovallos död. Det här är Mats Wegfors. Idag är han vd för Sveriges Radio. För tio år sedan ledde han den statliga utredningen som regeringen tillsatte som skulle granska Osmovallofallet och komma med förslag så att något liknande aldrig skulle få hända igen. Och den viktigaste förklaringen enligt Mats Wegfors till att så mycket gick snett i utredningarna efter Osmovallos död är de fel som polisen gjorde under det första dygnet efter ingripandet. En, en mycket, mycket, mycket viktig del i detta att det som man inte gör inledningsvis kan inte kompenseras i efterhand. Det går inte att reparera? Det. Det, nej, det går nästan inte att reparera. Det är därför den här tidsuträckta passiviteten var så förödande i. I, det här fallet. I praktiken hade brottsutredningen mot de poliser som ingrep mot Osmo Vallo havererat totalt redan efter några timmar. Viktiga bevis förstördes under det första dygnet. Polisen i Karlstad spärrade inte av brottsplatsen. De gjorde inte någon platsundersökning. De sökte inte efter vittnen. Och de personer som polisen ändå kom i kontakt med fick först inte berätta om vad de hade sett vid det brutala ingripandet. Allt börjar och slutar med att inte åklagaren kopplades in och inte kopplade in sig själv. För därmed vidtogs ju inte de utredningsåtgärder som tveklöst borde ha, ha, ha vidtagits. Det är alltså åklagaren som bestämmer vad som ska göras i en brottsutredning. Men eftersom polisen i Karlstad inte kontaktade åklagaren fanns det ingen som ledde förundersökningen. Reglerna är tydliga. Åklagare ska kopplas in omedelbart. Ändå dröjde det 36 timmar innan Karlstapolisen informerade åklagaren om ingripandet mot Osmo nu är det i praktiken, Nu är det i praktiken de som var inblandade i, i ingreppet och deras nära kollegor som svarar för alla, alla beslut rörande vad som ska göras med. Men eller en möjlig brottsplats i det här fallet. Det är därför det är så viktigt att det är åklagaren som leder en sån här. Det man tänker kanske som lekman är att om det tar 36 timmar innan man kopplar in en åklagare har det gått ganska fort. Men det är inte så Nej, det är extremt lång tid. En timme hade varit lång tid. I Johan Liljekvist-fallet blev åklagaren inkopplad snabbt det dröjde inte alls länge, säger åklagaren i Johans fall, vice chefsåklagare Bollingren. Han säger att han blev inkopplad redan dagen efter ingripandet. Måndag morgon? Ja, okej. Okay. Jag, jag har en känsla av att, ja, att det kom till, inte mig redan på måndag morgon. För jag, jag annars skulle det vara något annat så skulle det ha varit en beredskapsåklagare inkopplad. Men det Bolingren säger stämmer inte. Det visade en tjänsteanteckning som vi hittar bland polisens papper. I Johan Liljekvist-fallet dröjde det precis som i osmo fallet innan åklagaren till slut kopplade in. I Johans fall tar det fem dagar innan den ansvariga åklagaren informerades om ingripandet. Det betyder att under nästan en vecka fanns det inte någon förundersökningsledare i fallet. Och det innebar att viktiga saker som skulle ha skett direkt i utredningen aldrig blev av. Göteborgspolisen spärrade inte av platsen efter ingripandet mot Johan. Det gjordes inte någon brottsplatsundersökning. Polisen sökte inte efter vittnen. Och de personer som polisen ändå kom i kontakt med på platsen förhördes inte om vad de hade sett vid det brutala ingripandet. När vi på nytt kontaktar åklagaren Bolingren hävdar han att han aldrig har sagt att han blev informerad dagen efter ingripandet. Nej, jag har inte sagt annat än att jag har gjort det så fort jag blir kontaktad av polisen. Och det, det, tidigare kan jag ju inte göra det. Men du hinner ändå gå fem dagar då innan du inledde förundersökningen? Ja, det, det är helt klart. Det står ju i mitt beslut. Under de här fem dagarna kunde du vara en aktiv förundersökningsledare då? Nej, i och med att jag inte var inkopplad så är ju det en omöjlighet. Vad säger du om det då? Nej, det ju, får, får ju bedömas av andra. Det är, ju inte, det är ju fem dagar, det är ju inte snabbt naturligtvis. Nej, för det står ju i polisförordningen att ärendet ska överlämnas till åklagare omedelbart. Ja, ja, nej det får ju, det får ju granskas naturligtvis. Mm. Poliser och åklagare som jag har pratat med säger att det som sker under den första dygnen efter ett misstänkt brott mm. är oerhört viktigt. Delar du det är den ju. uppfattningen? Det är ju en allmän uppfattning. Mm. Men om det nu är så himla viktigt det som händer de första dygnen. Kan det ha skadat utredningen att det inte händer de här sakerna som är rutiner? Men, men jag, jag prövar inte det själv i efterhand. Jag har försökt att säga till dig, det till dig hur många gånger som helst. Tjena. jag träffar Lena Kangas. Jaha, du har tid då snart. Ja. Jag ska jag sitta ner ringa på? Mm, tack. Jag är chef för enheten för interna utredningar och heter Lena Kangas och min poliserade titeln är polisöverintendent. Lena Kangas är chef för polisens internutredningar i Stockholm. När vi berättar om vad som hänt hos polisen i Göteborg säger hon att det låter oerhört konstigt. Rent allmänt, säger hon, är det som händer under de första timmarna i en brottsutredning ofta helt avgörande. Precis det här initiala skedet det är nästan det viktigaste, att det inte går snett. Om det har hänt någonting där ute, om det är till exempel våldsbrott av något slag eller större händelser så är det oerhört viktigt att vi får så sann bild som möjligt. Av, av omständigheterna. Så att då är det bra att åklagaren är direkt kopplad. Men det som du tycker det är viktigt det som händer de första timmarna ja, efter. Ja, det är otroligt viktigt. Efter polisingripandet mot Johan dröjer det alltså fem dagar innan Göteborgspolisen informerade åklagaren. Trots att reglerna säger att det ska ske omedelbart. Lena Kanga säger att ärenden inte blir liggande på hennes enhet en vecka innan åklagare kopplas in. Nej, nej, nej, nej, absolut inte, oh nej, oh nej, aldrig någonsin hey. Skulle det vara dåligt? Det skulle vara geomässigt, och det gör vi inte frivilligt, nej, oh nej, det finns ingen anledning Vad betyder det geomässigt? vi skulle geogranska oss så får vi kraftig kritik faktiskt, skulle jag kunna tänka sig om det är satt i system, skulle jag tänka mig att, att mitt huvud skulle sitta löst. Det skulle vara tjänstefen då har jag varit en dålig chef som inte har sett till att vi har bra rutiner. Du tror att du skulle kunna bli av med jobbet? För det. Ja, jag skulle få kritik i varje fall och jag skulle nog flytta sig härifrån. Det tror jag, ja. Förklaringen till att polisen inte informerade åklagaren är att internutredarna i Göteborg inte ville ta över Johans ärende. Det säger Göteborgspolisen Rolf Nordin till Ekot. Han säger att han tidigt informerade internutredarna om ingripandet mot Johan men att de inte ville ta över fallet. Och därmed fastnade anmälan hos polisen och gick inte direkt till åklagaren som det skulle ha gjort. Lars-Göran Berglund är internutredare och den som jobbade med Johans fall. Han vill inte kommentera de här uppgifterna. Det får du respektera. Men var det så att, att blev du informerad? Jag, vill jag, till nu på den att jag tar ingen diskussion med dig. Men varför kan du inte svara på om du blev informerad? Jag vill inte svara dig. Varför vill du inte det då? Nej, jag vill inte ha någon diskussion med dig. Nej, men du behöver bara svara på frågan. Ja, jag, inte... och jag vill inte svara. Okej. Okay. Mm? Bye. Jag har en del andra bilder, men de här är de som är framme liksom. De får ju vara framme. Liksom. Det här är ju det är det jag har att visa liksom, att det här är morfar. Så, att, eh, så de vet ju det. Ungarna vet när de står titta här. Det här är morfar. Ska du se? Ja. <skratt> Ann-Marie salmi har två barn. Den äldsta dottern är sju. Och hon har allt mer börjat fråga om morfar. Ska du ta kort? <skratt> Poliserna som ingrep mot Osmo Vallo har inte dömts för att ha vållat hans död. De är med andra ord enligt svensk rätt oskyldiga. Det som har blivit påverkat mest är ju ens tro på rättsväsendet överhuvudtaget. Jag vill ju gärna tro och vill ju förklara för mina barn att poliser är något bra, något man kan lita på och som är där för att skydda oss. Och, inte för att, och samtidigt ska jag förklara för dem att deras morfar blev dödad av polisen också. Det blir så... Det blir dubbelt på något sätt Det går inte liksom Man tappar i tron på det här Hela rättsväsendet överhuvudtaget Som skyddar poliser i alla lägen känns det som Det här accepterar vi inte Det här får aldrig hända igen Aldrig hända igen Det som inte skulle få hända Händer ändå och vår jämförelse av polisens arbete har visat att de allvarliga fel som polisen gjorde efter Osmo Vallos död upprepades av polisen i Göteborg efter ingripandet mot Johan Liljekvist. Vi ska nu granska åklagarna. Finns det även paralleller mellan deras agerande när de till slut blev inkopplade? Och vi börjar igen med Osmovallo-fallet. Den statliga utredningen som Mats Svegfors ledde var mycket kritisk mot den passiva åklagaren i Karlstad. Men om det är så att rättsväsendet själv möjligen har haft i gäll en människa, då måste, då måste det här utredas utan, någon, utan något som helst röjsmål, utan någon som helst tvekan och det är därför det måste... Det är därför åklagaren måste vara så oerhört aktiv hela tiden driva, ta fullt eget ansvar för utredningen och inte i praktiken lämna tillbaka det ansvar till polisen. Borde han ha närvarat personligen vid förhören? Absolut. Man genomförde inte någon rekonstruktion efter Osmo Vallos död i den första förundersökningen. Var det en brist? Ja, det är klart att det var en brist. I Osmovallo-fallet dröjde det mer än en vecka innan den första inblandade polisen förhördes. Och det var alldeles för sent enligt den statliga utredningen som föreslog att polisen skulle föras direkt efter en sån händelse. Samma sak konstaterade Gico i sin granskning av dödsfall i samband med polisingripanden. Även i Johans fall dröjde det innan de poliser som var inblandade i polisingripandet här på Landerigatan i Göteborg förhördes. Och det handlade inte om dagar. Det hinner gå månader innan de första poliserna förhörs. Det hinner gå sju månader innan den första polisen förhörs. De sista förhörs först elva månader efter ingripandet. Vise chefsåklagare Bolingren kan idag inte förklara vad som gick snett i hans utredning. Det får ju prövas vad som borde gjorts och inte gjorts. Och jag är inte den som granskar just de sakerna. Nej. Men jag ska bara säga att när man tittar på ditt agerande under förundersökningen så är det ja. väldigt likt den hårt kritiserade åklagaren i osmo Ja. Du var inte med vid några förhör. Du beslutade inte om rekonstruktion. Sena förhör, framförallt väldigt sena förhör med poliserna. Ja, det, det, det kommer ju att tittas på. Det, det får ju utvärderas naturligtvis. Jag är medveten om det. Det är villkoren för verksamheten. Men varför dröjer det så länge innan de här poliserna först? Det har jag ju frågat dig om många gånger och jag har aldrig fått något svar. I viss mån beror det ju på när man får underlaget från rättsmedicinska. Men i det här fallet så dröjer det flera månader sedan innan ni håller förhör med dem. Ja, ja. ja det är lång tid. Istället för att förhöra poliserna som var med vid ingripandet mot Johan Liljekvist skickar åklagaren sin polisutredare till en psykiatrisk avdelning på Salgrenska sjukhuset. Där vårdas Johans flickvän Nelia. Hon är i mycket dåligt psykiskt skick och när hon förhörs sitter hela tiden en mentalsköterska med. Jag kommer ihåg att jag träffade honom. Men jag kommer inte ihåg vad vi pratade om- eller vad jag har sagt eller någonting. Ingenting. Varför inte? För att jag mådde så dåligt och jag var inlåst på psyk- och Johan hade dött och... Jag var medicinerad upp till öronen och... Jag fick inte vara själv igen. Det är en sån... vak som var med mig dygnet runt. Jag förstår inte varför jag var den första personen- som tog kontakt med liksom- och när jag satte där uppe och... Vad hade det med själva händelsen att göra? För du var inte med då? Nej, jag var inte med. Åklagaren ansåg alltså att det var viktigare att förhöra Nelia som inte ens var med vid ingripandet mot Johan än de poliser som var det. Men varför Bollinggren ville ha det så svarade han inte på. Han hänvisar istället till den nya åklagaren i fallet som sitter i Malmö naturligtvis. Man, man sköter det efter bästa förmåga och jag är helt medveten om allt du säger vad som gäller för verksamheten. De första förhören till exempel. Ja, de... men jag, vill inte, jag, har inte, jag är inte beredd att kommentera mer nu. Fast... Det är bara så att du får vända dig till Malmö. Fast de, de kan ju inte grann. förklara till exempel varför det första förhöret som sker är med Johans flickvän som inte var med vid händelsen. Ja, men jag, jag har inte mer att tillägga. Jag är ledsen. Kan jag ringa dig senare då? Nej, jag har, vill inte kommentera mer nu. Det här accepterar vi inte. Det här får aldrig hända igen. Aldrig hända igen. Jag trodde nog att det ändå skulle vidtas en hel del åtgärder. Nu har jag inte haft anledning att år efter år efter år följa upp vad händer precis med det och det. Men den allmänna sammanfattande bilden är att det inte har hänt mycket. Och det, det är jag lite förvånad över. Mats Svegfors misstänker idag att hans utredning var ett sätt för den socialdemokratiska regeringen att få tyst på den jobbiga debatten om Osmo det här, det här var en skulle kunna vara ett slags avledningsmanöver. Det här hade börjat bli politiskt besvärligt tills att man i utredning får bli av med frågan. Ett sätt att få slut på debatten. Ja. Det är ju rätt så anmärkningsvärt att Nej. Det, nej, inte om, är, inte om man som jag har följt och kommenterat politik under, under stor delar av mitt, mitt vuxna, vuxna liv då är det snarast förvånansvärt om inte detta skulle vara ett huvudsyfte. Jag tänker inte på hans död, utan jag tänker ju på det sen alltså när jag var liten. Alltså de minnen man har då. Och här och hans brev och sådana saker liksom, hans, hans skratt kommer jag ihåg fortfarande. Och det är det jag vill berätta för mina barn också. Hur han var så. Och det jag kommer ihåg allra starkaste är att han satt och klappade mig alltid på håret tills jag somnade. Alltid, alltid, alltid somnade jag fortfarande till. <laughs> Om någon gör <laughs> Och det är det jag kommer ihåg, liksom, vi låg i sängen och käkade gurka någon anledning alltid när jag ska sova med och sånt här. Sist här Ann-Marie Salmi, Vallodotter till Osmo Wallo. Och vi har sökt ansvariga inom Göteborgs polisen men de har avböjt att medverka. Och reporter här var Bo Göran Bodin.